Гулуси наростав, по шляху схрестившись із місячним смутком, уже пританцьовувало мертвотне світло фар, а в ньому борсились і гинули кущі від пару і туману. Якось одразу збільшилось громаддя вантажних, критих брезентом машин. Обдавши партизанів пилом і чадом, важенні хеншелі проскочили мимо них і вирівнялися п'яні переламані тіні і заремствовав листям наполоханий ліс. От і все, зітхнув Роман. Він міг би вгатити чергу в якусь машину, але зараз із ним була сестра, оте створінничко, над яким увесь час то він насміхався, то вона в'їдалась в нього. І така ж буває любов. Зітхнував Василь, який, мабуть, мав більше лірики в душі, аніж Роман, і звертаючись до машин, що дал ніви запитав сам себе, «Доле, де ти?» Доле, напевне, почула партизана, бо узрісся знову озвалося надсадним сприхекуванням бурчанням. Але це вже йшла не колона, а самотня машина, що чогось відбилася від свого гурту. «Наша», – прошепотів Роман. «Ми з Яриною б'ємо в мотор, а Василь по кабіні». «Яринко, в тебе запалювальня?» Спитав, щоб заспокоїти сестру, бо відчував, як тривожилась вона. Запалювальні, романочку. Тоді в бак стріляй. Знаєш, де він? Знаю. І вони завмерли біля дерев, наче вросли в них, а руки вросли в зброю. У світло загойдалось по шляху, знову наламало тіни, вдарило в очі і водночас вдарили черги автоматів. Машина затремтіла, зойкнула, крутнулась. Посунула в ліс на партизанів, на ній під нею загадючились зелені вогники. Не перескочивши придорожній рів, хряснула, завалилась набік і вибухнула. Розірвалася ніч, полум'я шматками югнула аж на гілля дерев. Яринка скрикнули. То бензовак розлетівся, заспокоїв її Роман. На шляху знову блиснули фари. «Скоріше до коней!» Вже вискочивши на свого червоногривого красення, Роман побачив на віях у Яринки сльози і згодом з півчуттям запитав. Злякалась маленька? ж, І коли саме? Як машина посунула на нас? Таке громадді здалося усе потрощити. І його страшно, і втікати боюсь, щоб ти потім не в'їдався. У таку годину сміливо позичаю зайця ноги, Великодушно дозволив Роман. На цьому не закінчились нічні пригоди близнят. Коли вони, махнувши руками Яринці, під'їхали до штабної землянки, їх першим зустрів Іван Бересклет, що саме стояв на варті. «Як воно, хлопці?» запитав з надією, бо дуже нетерпеливилось вийти на залізницю і наробити там шелесту. «Є порядок у партизанських військах?» весело відповів Роман. А як у вас? Багатіємо, гроші лічимо тільки тисячами, засміявся Іван. Які гроші? Під вечір до нас підбився наш фін дивізії з двома бійцями і принесли аж два ранці набиті грошовою. Бреши побільше, зневажливо махнув рукою Василь і постукав у двері землянки. Незабаром їх відчинив старий Чигирин. Хлопці поштиво вклонились йому. Заходьте. А, брати Кирило і Мефодій підвівся за столу Сагайдак За ним устав худорлявий військовий На петлиці його гімнастерки виднілися кубики старшого лейтенанта Він приязно посміхнувся близнюкам «Хто ж із вас просвітителів Кирило, а хто Мефодій?» «Тепер я буду Кирилом, а він Мефодієм», – не розгубився Роман Сагайдак і чоловік засміялись Старший лейтенант здивувався як це розуміти, що ви тепер, Кирило? Бо ми такі схожі, що часто й батько плутає нас. А ми тільки іноді збиваємось. Шельмувати дивиться то на старшого лейтенанта, то на стіл завалений грішми. Неугамовний сміється Сагайдак. Він родився не з плачем, а з жартом. І вже серйозно. Як на залізниці? Спокійно, наче в пазусі. Варто зовсім злидащіва. И поезд навіть вранься можно скинуть из купит и зырить на стил. А грошей набереться в миллион? Трохи меньше. От жаль.